Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er mandag den 10. juli, og her til morgen bliver vi klogere på, hvor mange penge man skal spare op til en god alderdom. Vi skal også forbi danskernes ændrede vaner i supermarkedet, men først skal vi høre fra en kapitalforvalter, der mener, at aktieopturen kan forlænges. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rossov. Kæmpe mængder af kontanter står klar til at blive kastet ind på aktiemarkedet, og det kan være et signal til nye kursstigninger. Det skriver børsen på baggrund af et analysenotat fra kapitalforvalteren Capital Group. Efter sidste års nedtur har globale investorer nemlig i stigende grad valgt at parkere deres penge på sidelinjen. Capital Group skriver blandt andet: Flugten mod kontanter er forståelig efter sidste års nedtur på både aktie- og obligationsmarkederne, der blev udfordret af stigende renter, inflation og langsommere økonomisk vækst. Der er stadig usikkerhedsfaktorer, men vi tror, at det kan være god timing at sende pengene ud og arbejde i markedet igen nu her. Derudover peger kapitalforvalteren på, at aktiemarkedet historisk har præsteret store afkast i kølvandet på høje kontantniveauer. De store prisstigninger har fået danskerne til at ændre sine indkøbsvaner i rekordfart, skriver Finans på baggrund af en analyse udarbejdet af McKenzie Company og detailhandlens internationale brancheorganisation Eurocommunus. Når danskerne nu putter ketchup eller havregryn i indkøbskurven, vælger 52 procent i stigende grad supermarkedernes egne og typisk billigere mærker, også kaldet private-label-produkter. Og 80 af dem mener, at kvaliteten er lige så god som mærkevarens. Derudover købes der ind i mindre mængder. Jean Ladehoff, der er chef for private-label i Selling Group, siger til mediet, De seneste 12 måneder er der sket et stort skridt, hvor private-label har taget en endnu større markedsandel på bekostning af mærkevarer. Markedet udvider sig lige nu totalt set, men andelen for mærkevarerne bliver mindre. Hvor meget skal du egentlig spare op for at kunne opretholde samme levestandard, som du har været vant til, når du en dag går på pension? Det spørgsmål har investeringsplatformen Nordnet stillet i et nyt blogindlæg, hvor de har lavet en række regneeksempler på netop det. Og der er to ting, man særligt skal tage højde for. Hvor mange penge man har brug for om måneden, og hvor meget man så skal indbetale hver måned for at opnå det beløb. Og hvor mange penge, du skal have stående på pensionen, når du trækker stikket fra arbejdsmarkedet, afhænger af, hvor højt et forbrug du regner med at have under din pension, og hvordan din opsparing er investeret i den periode, du får din pension udbetalt. Hvis du eksempelvis som pensionist ønsker at få udbetalt 42.500 kr. før skat fra din rette pension i 20 år, og du forventer, at du kan opnå et årligt afkast på 8% før PAL-skat, vil det kræve en pensionsformue på næsten 5,7 millioner kroner den dag, du går på pension og starter udbetalingen. Hvis du ønsker at have en formue på 5 millioner kroner som 70-årig og forventer at opnå et afkast på 6% før prl skat i hele perioden, er det nødvendigt at indbetale knap 4.500 kroner hver måned i 35 år. Nordnet har i sine beregninger taget hensyn til prl skatten der aktuelt er på 15,3%. Og det er en skat, der pålægges ens løbende afkast og renter på pensionsopbaringer. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.